Să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 Autorul acestor meditații este preotul Niculiță, după aceea... Fiind preluate în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați, a studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate sub forma a lecțiuni de 30 de minute, de maniera celui de astăzi, care se pretează la difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 4 al capitolului 6 al epistolei lui Pavel către Galateni, după ce mai întâi vom avea o altă povestire tot din isprevile lui Nastratin. Citeam undeva că Nastratin stătea pe un câmp, când un trecător l-a întrebat despre oamenii din satul învecinat. Nastratin i-a răspuns printr-o întrebare. L-a întrebat, ce crezi dumneata despre oamenii din satul nostru? O, oh, asta e o adunătură de nătrăi și de leneși, a răspuns străinul. Hm, zise Nastratin. În următorul sat vei găsi probabil aceiași oameni." Puțin mai târziu, un alt străin s-a apropiat de Nastratin și l-a întrebat același lucru. Nastratin i-a răspuns și acestuia prin întrebarea, Cum ți s-au părut oamenii din ultimul sat?" Străinul a răspuns, O, oh, mi s-au părut prietenoși, zâmbitori, amabili și ospitalieri." Atunci i-a zis Nastratin, să știi că așa vor fi și oamenii din următorul sat. Povestea odată un creștin că stătea într-o zi frumoasă de vară pe o bancă în curte și privea interesat într-un anumit colț al curții. Acolo era un cazan de gunoi în care strângea rezidurile din casă și mai departe ceva la o depărtare oarecare, două ghivece mari cu flori de soția lui acolo ca să decoreze mai frumos curtea. La un timp și-a dat seama și a observat cum muștele trăgeau la cazanul de gunoi, albinele trăgeau la flori. Vedeți? Așa sunt și oamenii. Oricum mai dau o toți cei care descindem din Adam avem în noi deopotrivă gunoaie, lucruri greu mirositoare de care trebuie să ne debarasăm, dar avem și lucruri frumoase. Omul natural are multe însușiri frumoase cu care l-a înnobilat Dumnezeu și multe din ele strălucesc încă frumos chiar și în oamenii necredincioși, în unii dintre ei. Acum depinde cum îi privim. Dacă noi suntem muște, adică oameni care umblăm numai după lucrurile urâte și murdare, păi atunci să știi că asta o să găsim în ei. După cum muștele care umblă după lucruri murdare, găsesc cazanele de gunoi. Dacă însă suntem animați de gânduri frumoase, de dorințe plăcute și căutăm ce este frumos în oameni, păi să știți, asta vom găsi. Albinele care aveau firea aceasta frumoasă, găseau flori. Flori au căutat, flori au găsit. Problema care intervine la noi acum oamenii este că, fiind născuți în păcați în fără de lege, tare mult suntem tentați să tragem la lucrurile rele. Ca să poți să tragi la lucrurile bune, trebuie să ai o fire dumnezeiască în tine pe care o capeți prin nașterea din nou, adică procesul este pocăință, botez și credință în Evanghelie. În felul acesta avem nașterea din Dumnezeu, care este bunătate desăvârșită, și fiind animați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de dorința după bine, vom căuta în oamenii de lângă noi, vom scormoni tot ce este în viața lor, până când vom da de ceva bine. Și pe acel bine și frumos pe care îl vedem, îl apropiem mai mult de noi prin lupa dragostei, și în felul acesta, văzând numai lucrurile bune, putem să iubim pe oameni, să ne simțim noi înșine bine, bucurându-ne de binere și frumosul din ei, oricât ar fi de puțin, și să-i facem și pe ei să se simtă bine. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să ne ajuți să învățăm lecția aceasta, prin nașterea din nou, toți care ascultăm să devenim al să avem nașterea din nou, să avem firea ta de Dumnezeu Prin care nu numai că o să căutăm cei bine și frumos în oameni Dar o să le căutăm binele veșnic Și la rândul lor ei înși să devină al bine Pentru slava ta și fericirea noastră veșnică Amin Doamne bună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 Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 4 de la capitolul 6 al epistolei lui Pavel către Galateni. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude în ce-l privește pe el, nu și cu privire la alții. De cercetarea mănânțită atârnă cunoașterea adevărului. Cercetarea de sine are o mare însemnătate în viața de părtășie cu Dumnezeu și de părtășie frățească, pentru că numai cunoscându-te în adânc poți înțelege și pe altul. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, spune aici cuvântul, căci dacă se cercetează și este sincer cu sine, nu mai are cu ce să se laude afară de slăbiciuni. Dacă Sfântul Apostol Pavel a ajuns la această convingere când a zis în 2 cu 12,9 Mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, ce să mai zicem atunci despre galateni cărora le scrie acest îndemn? Ce să mai zicem despre noi cei de astăzi care trăim într-o lume mult mai înaintată în păcat decât atunci? Ce pricină de laudă mai descoperi în tine când te cercetezi în amănunt când vezi că la rădăcina oricărei fapte bune stă și firea veche care caută să tragă și foloase. Ce pricină de laudă mai descoperi în tine când știi că nimic bun nu locuiește în firea ta, cum scrie la Roman 7:8. Când știi că dacă ai ceva bun, este darul harului lui Dumnezeu, cum scrie la Iacov 1:17 Ce pricină de laudă mai descoperi în tine când știi cât de rău ai fost, când tu cu gura ta l-ai mărturisit Domnului Isus, Mântuitorului tău, atunci când te-ai întors la El și ai spus, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, așa cum avem la Luca 15.21, când știi din ce adânci păcate te-ai izbăvit El, toată lauda îi se cuvine numai Domnului Dumnezeului nostru, de la care se coboară orice dar, de la care primim înțelepciunea și puterea Lui. În El avem viața și mișcarea, în El suntem plini de pace și fericire acum și în vecii vecilor. Iar dacă ne despărțim de El, nu mai avem nimic. Căci așa spune la Ioan 15 cu 5 însuși Domnul Iisus Hristos, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Cu ce ne vom lăuda noi dacă n-ar fi El? Iată, El este pricina laudelor noastre pe el trebuie să-l înălțăm în orice vreme, pe el trebuie să-l binecuvântăm cu tot ce suntem noi. Oricine se laudă să se laude în Domnul, citim la 2 Corinteni 12 cu 17. Eu mă voi lăuda cu Domnul, zice și psalmistul. Cine se laudă pe sine, nu mai poate lăuda pe Domnul. Dacă cineva ne laudă... Să facem ca bătrânii din Apocalipsa, capitolul 4 cu versetul 10, care își aruncau cununile la picioarele Domnului Isus. La versetul următor, versetul 6 din Galaten 6, citim. Cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce le învață. Starea în care vrea să ne aducă Dumnezeu este aceea de a fi una cu El și cu lucrarea Lui. Tocmai aici este punctul cel mai înalt al lepădării de sine, al dragostei și ei față de răscumpărătorul nostru, aici putem dovedi practic răscumpărarea noastră din felul de șer de viețuire al lumii. Cel răscumpărat nu mai trăiește pentru sine, nu mai are afaceri de ale lui, nu mai are proprietate particulară, întrucât nu mai are viață particulară. El a rupt-o cu viața veche și s-a predat în întregime Domnului și lucrării Lui. Orice lucru nepredat este un vrăjmaș care ne răpește pacea și bucuria, ne răpește însăși viața. Dacă răscumpărații la un loc formează trupul Domnului, fiecare în parte fiind mădulare unii altora, atunci mai ușor se înțelege unitatea care trebuie să domnească între ei. Privind la trupul nostru, înțelegem mai ușor și mai limpede cum trebuie să trăim în comunitatea lui Hristos. Fiecare mădular din trup nu-și slujește lui însuși, ci celorlalte. Stomacul nu primește alimente pentru sine, ci ca să le împartă în întregime mădularelor celorlalte. Ficatul nu trăiește pentru sine, ci pentru tot trupul. Mâna nu lucrează numai pentru nevoile ei, ci pentru întreg organismul. De fapt, mădularele nici nu au nevoie de ale lor, ci nevoia trupului este nevoia lor. Mintea nu-și slujește ei înșiși, ci întregului trup, iar întregul trup, stomac, mâini, ochi, picioare și așa mai departe, slujesc minții. Așa este și trupul lui Hristos. Toate bunurile noastre, serviciul nostru, averea noastră, înțelepciunea noastră, talentele noastre, toate trebuie puse în slujba Domnului, toate trebuie să contribuie la propășirea lucrării lui Dumnezeu. Cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui, așa scrie aici specific cuvântul, din toate și celui ce îl învață. Aici e taina dezvoltării armonioase a trupului lui Hristos a lucrării lui. Cine nu înțelege lucrul acesta și trăiește numai pentru sine este un fel de celulă canceroasă în trupul lui Hristos. Celulele canceroase adună numai pentru sine slăbind întreg organismul. Cine a primit un dar din partea Domnului să-l pună în întregime în slujba comunității sale? Dragul meu, tu ce fel de celulă ești în trupul lui Hristos? Dacă ești învățător în cuvânt, îți dai tu toată silința să pregătești hrană duhovnicească potrivită și substanțială pentru sufletele din jurul tău? Se simt ele înviorate și hrănite cu adevărat de tine? Iar dacă nu ești învățător, ci învăță cel, faci tu parte din toate bunurile tale celui ce te învață? Să nu fii un stomac rău care păstrează totul pentru sine, căci lucrurile nemistuite, adică neîmpărțite întregului organism, putrezesc, producând suferință întâi stomacului și apoi întregului trup. Ține minte, în clipa când te-ai predat Domnului, nu mai ești al tău, ci aparții trupului lui Hristos, trupului mistic al lui Hristos, al lucrării sale pe pământ. Și dacă inima ta ți-ai dat-o Domnului, cu atât mai mult pungata ta și timpul tău, banii cheltuiți și timpul cheltuit arată cui slujești. Cine este învățător să nu pretindă, iar cine este învăță cel să nu ține nimic pentru sine. Împărțirea dreaptă a bunurilor în comunitatea lui Hristos este una din tainele propășirii lucrării lui Dumnezeu pe pământ. În versetul 7 din Galaten 6, citim, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bagiocorit, ce seamănă omul, aceea va și se cera. Dintre toate ființele pământești, omul este ființa cea mai înșelată, este înșelat de diavolul, este înșelat de oameni, este înșelat de învățături mincinoase și vai, mai mult, este înșelat de el însuși. Dacă lumea a ajuns în starea care se află, adică să zacă în cel rău, cum scrie la 1 Ioan 5 cu 19, este numai pentru că a fost și este înșelată. Satana este marele înșelător și el fiind înșelat de inima lui, cum găsim la Isaia 14 cu 13. Însă după satana, omul este pentru sine marele înșelător. Fiți ai cuvântului, scrie la Iacov 1 cu nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Frații mei, câte sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu? Am împlinit noi oare totul sau ne-am înșelat singuri? Orice neîmplinire și orice încălcare a Cuvântului scris este o auto-înșelare. La Efeseni 5 cu 25 citim bărbaților, Iubiți-vă, nevestele, cum și-a iubit Hristos biserica. Oare împlinim noi lucrul acesta? Sau ne-am înșelat singuri? La Efeseni 4, cu 31 citim Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Împlinim noi aceasta? Sau ne înșelăm singuri? Mai citim la Matei 5 cu 44 Iubiți pe vrăjmașii voștri Cum stăm și cu privire la această poruncă? Am împlinit-o noi? În Matei capitolul 7 cu 22 până la 24 Sunt arătați oameni care au făcut minuni Au scos draci Au predicat Evanghelia Și o serie de alte lucruri Și totuși sau înșelat singuri. Mare este cursa diavolului, și ce ușor cade omul în ea dacă nu veghează. Cuvântul ne spune limpede aici: Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bajocorit. E plină lumea de bajocoritorii. Niște tineri făcuseră un chef afară din oraș. Într-un târziu se întorceau spre casă. Drumul lor trecea pe lângă un cimitir. Unul din ei a zis, cine din noi poate să se suie pe acel monument și să strige, morților veniți la judecată? Altul s-a declarat gata să facă lucrul acesta. Zis și făcut, când a strigat, morților veniți la judecată, deodată o femeie îmbrăcată în alb s-a sculat de pe un mormânt și a zis, Doamne, aici sunt, vin numai decât. Când a văzut-o și a auzit-o bagiocoritorul, a căzut de pe monument și de atunci a rămas nebun. Altul din tineri s-a întors la Dumnezeu și a ajuns un vestitor al cuvântului între păgâni. Ce se întâmplase? Femeia aceea era o obiată ființă care își pierduse mințile și adeseori se strecura în cimitire și dormea acolo. Când a auzit glasul acelui tânăr, a crezut că a auzit glasul unui înger și a răspuns cum a răspuns. Nimeni nu trebuie să ia în bătaie de joc cuvintele lui Dumnezeu, ci mai degrabă să tremure în fața seriozității lor. Dar chiar și atunci numele lui Dumnezeu este bagiocorit când este rostit numai de pe buze, fără ca inima să fie una cu voia lui cea sfântă. Zice misticul Ava Isaia să nu fie una pe buzele noastre și alta în inimă. Dragii mei, Dumnezeu nu se lasă bat jocorit, căci el vede deopotrivă și cele ascunse și cele vădite. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Să avem grijă cum se Pe unde mergem, se ceva, prin vorbire, prin lucrare, prin purtare. Ce se în familiile noastre? Dar la serviciul unde lucrăm, dar pe stradă, dar în tren... Dar în avion, zice un om al lui Dumnezeu că cel ce seamănă păcat, se ceră în întuneric spiritual. Sfânta Scriptură este plină de exemple în această privință, chiar printre oamenii credincioși. Avram n-a ascultat în tocmai chemarea lui Dumnezeu de a ieși numai el și soția din țara lui și din familia lui, târând după sine pe tatăl său, a întârziat la Haran în drumul lui. Nepotul i-a pricinuit dese supărări. La urmă, domnul a făcut să moară tatălui, iar de lot a trebuit să se despartă. Greșeala lui Abraham cu Agar i-a fost iertată, însă a trebuit să îndure urmările nerăbdării lui, suferind în urmă de pe urma lui Ismael. Lot a fost scăpat din Sodoma, însă dorința lui de a rămâne într-o lume bogată, dar necurată, i-a dus pierderea întregului să au avut, bancă și a soției și apoi și rușinea din partea ficelor lui. Iacov a răpit binecuvântarea lui Esau. Acesta l-a iertat în cele din urmă și Iacov a avut parte de toate urmările binecuvântării căpătate, dar el însuși n-a putut rămâne liniștit acasă și nici între străini, fiind la rândul său înșelat de multe ori. Ruben a scăpat de pedeapsa pentru desfriul lui, însă dreptul de întâi i-a fost luat. David a fost iertat de păcatul față de familia lui Urie, dar a trebuit să plătească scump acest păcat prin faptul că i-au murit în același chip neobișnuit de patru ori mai mult membrii din familia sa. Dragii mei, ce seamănă omul? Aceea va și secera, cât de adevărat este acest cuvânt. Doamne, ajută-ne să luăm seama la el. În versetul următor, la versetul 8, din Galaten 6, citim. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea lui pământească putrezirea. Dar cine seamănă în duhul, va secera în duhul viața veșnică. Să știți că nu numai sămânța este necesară pentru a da roade, ci și ogorul. Poate fi sămânța de calitate cea mai bună. Dacă ogorul este rău, atunci nu va avea niciun rezultat toată munca de însămânțare. Numai când sămânța și ogorul sunt bune și când acestea sunt contopite printr-o muncă stăruitoare, abia atunci se poate ajunge la roadele dorite. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța cea sfântă a vieții. Inima omului este ogorul. Dacă acest ogor nu este pregătit, așa cum spune prorocul la Osea 10:12, desțeleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă ploie mântuirea. Dacă deci nu ne desțelenim ogorul nostru, sămânța acea sfântă nu dă niciun rezultat. Ea nu va aduce roade. Cine seamănă între spinii păcatului, cine seamănă într-o inimă veche în firea lui veche, nu va putea culege roada mântuirii, nu va putea gusta roada adevărului, că sămânța cuvântului lui Dumnezeu este înăbușită și nu poate crește. Ținta în sămânțării ogorului sunt roadele. Când acestea se văd, atunci totul e bine, atunci este bucurie și mulțumire. Nimeni nu muncește un ogor numai de dragul muncii, ci pentru roadele pe care le așteaptă. Unde se vede roada Duhului Sfânt într-o viață, acolo sămânța cuvântului lui Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Cine îl caută pe Domnul cu o inimă sinceră, cu pocăința adevărată, acela își desțelenește cu adevărat un ogor nou, potrivit pentru sămânța cea sfântă a cuvântului. Cine nu-l caută pe Domnul, ci caută numai darurile lui Dumnezeu, sănătate, înțelepciune, pâine, izbăvirea dintr-o nenorocire trupească sau altele, cine-l caută pe Domnul numai dintr-o obișnuință religioasă venind doar la biserică sau adunare, acele suflete nu vor ajunge niciodată la roada duhovnicească a sămânței cuvântului vieții. Pot semăna ani de zile sămânța cuvântului lui Dumnezeu, Într-o minte și o inimă firească, să știi, nu o să se observe nicio schimbare. Cineva poate să știe foarte bine litera cuvântului, să predice strălucit, să scrie foarte frumos cărți întregi despre Biblie și să o interpreteze foarte interesant. Dacă nu e născut din nou, dacă inima și mintea lui nu sunt un ogor nou prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, nu poate crește roada Duhului Sfânt în viața lui. Roada Duhului Sfânt nu este interpretarea Bibliei și nici filozofie religioasă, ci este viața din Dumnezeu în noi, cei care am crezut prin pocăință, botez și credință în Evanghelie. Și Dumnezeu și oamenii se uită la roadă. Roada este dovada că suntem din Dumnezeu din sămânța cuvântului Său. Roada ne arată de unde suntem. Oricât de mult am citit și asculta cuvântul lui Dumnezeu cu o minte firească, cu o minte care nu este înnoită prin procesul pocăinței, botezului și credinței în Evanghelie, dacă cu astfel de minte ascultăm care nu este născută din nou, nu-l vom putea înțelege pe Dumnezeu și nici cuvântului, nu vom ajunge la lumină nu vom ajunge la roade. Totdeauna vom culege din viața noastră numai lucruri putrede. Unde este putreziciunea păcatului, acolo nu-i Duhul Sfânt, nu-i viață veșnică, nu este adevăr. Să venim deci la Domnul Isus cu adevărat. Să-i predăm lui cu adevărat viața și el va face schimbare în noi. Ogorul inimii înnoite de el poate face roada plăcută a Duhului Sfânt. Și așa cum am spus de multe ori, nici ascultarea acestor programe nu ne aduce niciun folos dacă nu împlinim cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu începem cu începutul, adică să căpătăm firea lui Dumnezeu prin nașterea din nou, prin Domnul Isus Hristos care este om din om adevărat și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. În afară de aceasta, nimeni și nimic nu ne poate asigura că vom petrece veșnicia împreună cu Domnul Isus Hristos. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului G046, care ne vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca această sămânță semănată, începând cu preotul Niculiță, care a primit aceste gânduri, aceste meditații și sfârșind cu cel care vi le comunică acum, să facă Domnul Dumnezeu ca toți aceștia, împreună cu dumneavoastră care ascultați, să aducem rod pentru Dumnezeu. Primindu-l pe Domnul Iisus Hristos, și apoi rod pentru noi înșine, pe care să-l se cerem toată viața, în numele Domnului pentru fericirea noastră veșnică. Amin! În Domnul Iisus, revor să dublu, Jesus, cu milă peste noi. Pustia să preface la noi, padul mi sol. Ferice-n veci de voi cât-ți astăzi Lângă-i zboare semănați, Și care peste tot dați La ce-i loviți și apăsați Nepărtinirea-i peste holde Neprihănirea pelivezi și roada curăției pacea Cuprinde-n tinderea cât vezi. ferice de voi câți astăzi Lângă izoare semănați Și care peste tot dați drumul La cei i loviți și apăsați.